І що з того, що і великому синові випали довічні тернії на груди? На все воля Божа. Та й тернії не кожному випадають, бо тернії не треба так просто отримувати. Їх треба ще заслужити. Її син заслужив. А ще прохала його не судити суворо сина, що він той із демонами зв'язався? Бо ж воно, виходячи до брата, казала... Не продавши душу дияволу, справжнім Творцем не стати. Затим десять разів прочитала очі наш. Тричі молитва Миколі Угоднику. «Микола Угодник, Боже, помічник, Ти в полі і в домі, на небесах і на землі Заступись і збережи від усякого зла Рабу Божу Марію і діток її Від ока чорного, від ока сірого, Від глазу зеленого, від глазу синього, Від глазу радісного, від глазу ненависного». Потім ще раз прочитала слова от страху смертного. Іду я полем-ораним мимо трьох могил, мимо слізи крові, мимо чорного Христа. Несу і в собі віру, вірую в Ісуса Христа, Спасителя і Христа і Збавителя, і Христа-Цілителя, і Його Творця і Матір. Через віру не можна мене взяти ні смертю, ні смертному страху, ні козням злодія, огню і мечу. Біля ікони горить свіча, а в серці моїм і віра істина. Амінь, амінь, амінь. Помолившись. Лягла очищена і умиротворена, а за вікном у Васильівці ходила ніч у дивовижнім срібнім сяйві. Та ніч, що її описав її великий син, саме та ніч. Пані матка, не втримавшись, дістала з нічного столика вечорі на хутрі біля диканьки, у котре перечитувала їх, хоч і знала вже на пам'ять, читала і посміхалася, а за тим і посмутніла. Як дійшла до того місця, в кінці, де описалося, як поволі затихали танці, співи, сміх та веселощі, і син ніби запитував її, чи з нею ділилися душевними своїми тривогами про плинність усього сущого у цьому світі. Чи не так і радість, прекрасна і непевна гостя, відлітає від нас і даремно самотній звук думає виявити веселість о власному відгумані, а вже не чує він сум і пустелю, і дико прислухається до нього. Чи не так і веселі друзі воргливої вільної юності, поодинці, один по одному губляться по світу і покидають нарешті самого старовинного брата їх? Сумно покинутому, і важко, і сумно стає на серці, і нічим допомогти йому не можна. І нічим допомогти йому не можна. Печалі невимовні після сміху прошепочила пані матка. І здалося їй, що вона, як ніхто розуміє сина, Його бентежну, невгамовну і вразливу душу. Що вдієш? Таке життя. Комусь справді воно, як майво, квіття мають. А кому терно випадає? Сину її випали тернії. Це ж він відчував, коли в повісті Тарас Бульба писав про невідоме майбутнє кожного, що стоїть перед людиною, подібно до осіннього туману, що зійнявся з болота. Несамовито шугають у ньому вгору і вниз, черкаючи крилами птахи, не впізнаючи у вічі одне одного. Голубка не бачить яструба, яструб не бачить голубки, і ніхто не знає, як далеко літає. Він от своєї загибелі. Придибенція дванадцята, що може слугувати замість епілогу. Остання тайна Гоголя, що її пану Гоб Гобчинському, як і раніше добраді, таки вдалося нарешті розшифрувати і зробити з цього певні висновки. В останній день мого перебування у Славному Миргороді, коли, підрихтувавши свою починку та гастрит, я вже з насолодою, ах, як гарно повертатися звідки ляз додому, спакував в дорожню валізу, негадано завітав пан Гоб Гобчинський. Підкотився колобком маленький лисий червонощокий товсунець, схожий одночасно і на Петра Івановича Добчинського, і на Петра Івановича Бобчинського. Як завжди, під пахвою вельмишановний Іван Петрович, чи Петро Іванович, уже не пам'ятав, тримав Розбухлу грубезну течку не першої, як кажуть, свіжості, з якої в різнобіч стерчали аркуші, списані широким розмашистим почерком, бо він, як завжди, рвійний, наче раз і назавжди заведений перперту мобіле, вічний двигун і запрограмований, безвідмовний механізм.